Döyüşçülərin süslüyü. Cəməl, Siffeyn və Nəhravan döyüşləri eləcə də hakimiyyətdən, yəni Əbu Musa Əşəri ilə Əmras arasındakı danışıqdan sonra İraqda, Hicazda və Yəməndə Həzrət Əli Əleyhisselamla muaviyyənin tərəftarları arasında baş verən və təlafatlarla nəticələnən toxquşmalar Həzrət Əli Əleyhisselamın döyüşçülərini yormuş və onları süsləşdirmişdi. Onlar Əzrət Əli Əl-İssalamın hakimiyyəti dövründə demək olar ki, daim döyüşlərdə oldular. Digər tərəfdən isə apardıqları döyüşlər heç də yadəlli işxalçılara qarşı deyil, bəlkə dünən eyni bir cərgədə dayandıqları, bugün isə muaviyyənin qoşununa qatılan müsəlmanlarla idi. Hazrat Ali (aleyhissalam)ın döyüşçülərinin müxtəlif bəhanələr gətirərək Muaviyənin Hicaz, Yəmen və İraqda tətil törədən dəstələri ilə mübarizədən boyun qaşırmaları onların döyüşdən bezikliyini göstərən tarixi faktlardır. O cümlədən nəticəsiz qalan Sifeyn döyüşündən Kufəyə döndükdən sonra Hz. Ali (aleyhissalam) öz döyüşçülərini yenidən Muaviya ilə döyüşə çağırdı. Lakin onlar ədsiz süslüyü göstərdilər. Doktor Taha Hüseyn öz kitabında Əbu Musa əşəri ilə Əmras arasında danışığı və Siffeyn döyüşünün sonundakı böhranlı vəziyyəti nəql etdikdən sonra belə yazır. Sonra Həzrət Əli Əli Səlam Şama hücum etməyi qərarı aldı. Lakin qoşunundakı münafiqlər küfəyə qayıdıb işlərimizi qaydaya salaq, Sonra daha böyük və hazırlıqlı qoşunla düşmənin üstünə hücum edərik, edilər. Həzrət Əli Əleyhisselam onlarla birgə küfəyə qayıtdı. Lakin bir daha müaviyyə ilə döyüşə gedə bilmədi. Çünki döyüşçülər öz evlərinə dağlışdı və hərə öz işi ilə məşğul oldu. Onlar hədsiz süslük göstərdilər. Lakin buna baxmayaraq, Həzrət Əli Əleyhisselam yenə də onları təkidlə cihada çağırdı Onlar isə imamın sözlərinə əhəmiyyət vermirdilər. Bir gün Həzrət Əli Əli-İssalam xütbələrinin birində buyurdu. Siz itayətsizlik göstərib mənim əmrimdən çıxdınız. Hətta iş o yerə çatdı ki, Qüreşlilər dedi, Əbu Talibin oğlu şücayətli kişidir, ancaq müharibə apara bilmir. Allah atalarına rəhmət eləsin, Görəsən, kim müharibə aparmağı məndən yaxşı bilir? Həzrət Əli ə.s. vəfatından sonra, müsəlmanların xəlifəsi keçən İmam Həsən ə.s. həmin döyüşçüləri Muaviyyəyə qarşı cihada çağırdı və təəssüflər olsun ki, onlar İmam Həsən ə.s. çəğrışını çox gec qəbul etdilər. Muaviyyənin böyük oşunla küfəyə tərəf hərəkət etməsi xəbəri İmam Həsən əleyhissalama yetişdikdə o cəmatı məscidə yığdı. Müaviyyənin muharibəyə qalxdığını bildirdikdən sonra onları Allah yolunda cihada və batil tərəfdarlarına qarşı vuruşa çağırdı. İmam Həsən əleyhissalam onlara səbirli olmağı, hədakarlıq göstərməyi və çətinliklərə dözməyi tövsiyə etdi. İmam Həsən əleyhissalam bu cəmatın ruhiyyəsinə yaxşı bələdi idi. Və elə buna görə də haqlı olaraq onların cihada çağırışa müsbət cavab verməyəcəklərindən nigaran idi. Təəssüflər olsun ki, belə də oldu. İmam Həsən əleyhissalam sözünü qurtardı. Məclisə isə sükut çöktü. Bir nəfər belə imamın sözünü təsdiqləmədi. Bu mənzərə o qədər acınacaqlı idi ki, Həzrət Əli Əleyhisselamın həmin məclistə olan şücayətli səhabələrindən biri dözə bilməyib, cəmatı bu süslüklərinə görə möhkəm danladı. Onları yalançı qəhrəmanlar, qorxaq və iradəsiz insanlar adlandırıb Şam ordusuna qarşı vuruşa çağırdı. Bu tarixi fakt, cəmatın döyüşdən yorulduğunu, mübarizə və döyüş ruhiyyəsini itirdiyini, Açıq-aşkar göstərməkdədir. Bəli, onların döyüşmək niyyəti yox idi. Nəhayət İmam Həsən ə.səlamın sədaqətli sahabələrindən bir neçəsi cəmatı ayağa qaldırmaq və döyüşə səpərbər etməkdən ötürü alovlu çıxışlar etdilər. Və bundan sonra İmam Həsən ə.səlam kiçik bir qoşunla küfədən çıxıb, şəhərin yaxınlığındakı Nüxeylə adlı yerdə düşərgə saldı. İmam Həsən ə.s yeni qüvvələrin onlara qatılması üçün 10 gün nüxeylədə gözlədi. Amma cəmi 4000 nəfər onun başına toplaşdı. Buna görə də İmam Həsən ə.s kifayət qədər döyüşçü qüvvəsi toplamaq üçün yenidən kufəyə qayıtmaq məcburiyyətində qaldı.